Rúller rannsóknadómari skoðaði með artikli viðvaníslega teikningar af líkömum Karla og Kvenna á samtilherandi kveðskap sem lærisveinar FR S. Kranz höfðu uppgötfað í kömrum hjá vesturjálpbreytastöðin í Berlín og tók því ekki eftir komum mannum. Hann rökk upp af sæludraumum sínum við hóstakjöld frá Votitska. Hverfjandinn er nú á seyðisburðan og hjálta áfram að blaða í bókinni. Þetta er rannsóknadómaði, sagði Sveik. Félagi Votitska er kvefaður og nú hóstar hann. Loksleitur rullar upp, kom á Sveik og Votitska, reynd að gera sig strangan á svip og sagði Loksins komið í hundskins útnáratnir. Ég gerði orð eftir klukkan nýju og nú er hann orðin ellefu. En hvernig stendurðu mann fjandi, spurðan Votitska, sem var ofurlítið hókin. Herðar her, rannsóknar dómari, sagði Sveik, maðurinn er gamall og giktveikur. Ríghaltuð þér saman og talað ekki nefn að ég segi þér að tala, sagði Rúlar rannsóknar dómari. Þrý svar hefur þú verið hjá mér til yfirheyslu og ekki verið hægt að toga úr þér orð að viti. En nú er Kæran hefur verið aftur kölluð og þeir getið farið hvort til sennar deildar. En náu ég í ykkur annað sinn skal ég velgi ykkur svo ummunni. Farðu með á í numar 2, Guð fyrir mig, herra rannsóknadómari, saði Sveik. Orðiðar skulum við leggja okkur á hjarta og við erum yfir innilega þakklátir. Ef ekki væri stríð myndi ég leifa mér að segja að þér væri gull manni. Já Jáframt verðum við að byrja þér afsökunar því að þið skildu þurfa ómakuðu svona mikið okkar vegna. Það áttum við sannlega ekki skilið, Það er í heit brenti, helvíti öskraði rannsóknadómarinn. Ef fröldar ofursti hefði ekki beðið ykkur líknar veit ég ekki hvað ég hefði gert við ykkur. Þegar út í ganginn kom, fekk hinn aldin að kempa voditska málið eftir hvert í sjóðbyllandi ösku brennsveik. Ég næg ekki upp í nefið á mér yfir því að fá ekki erlegan og kristilegan dóm. Það er engu líka ræðin þessi að gera gísað okkur og þó börðumst eins og ljón. Það er þér að að við skildum ekki vera dæmdir. Hvaða álít ætliðir hafi á okkur? Það er eins og við kunnum ekki að rétta fram nefa. Samt var þetta allra fallega stið bardagi. Allt hverfið bókstaflega ljómaði af slagsmálum. Elsku vínu, sagði sveika rósemi hjartans. Ég skil ekki að þið skil ekki þykja væntum að dómarinn álítur okkur ærlega menn sem ekki sé út á setja. Auðvitað afsakaði ég með hinn og þessu við yfirheysluna. Maður verður að ljúga eins og bassmálafæslu maður sagði við skjólstæðinga sína og þegar rannsóknadómani spurði hvers vegna við hefnum brotist inn í íbúð kakongis sagði ég að það hefði verið besta aðferðin til að verða dús við herra kakongi þá fekk rannsóknadómarinn nóg og spurði ekki um fleira. Maður má aldrei játa fyrir herri eftir. það getur orði dýrt gaman. Já, hefði ég gert eitthvað ljótt, hefði ég aldrei játað heldur, sagði Votitska. En þegar rannsóknadómarinn spurði, slóust ég, sagði ég, já, ég slóst, meittuði nokkun, spurði hann. Og kort væri, sagði ég, slasaðist nokkun, spurði hann. Ne Nema hvað, sagði ég, þessir kallar verða að gera sér ljóst við hvernir tala og, og svo látaði man bara löysan eins og maður sé sápukúla, reykur og ekki neitt neitt. Þú manst þó hvernig ég handle ég um hverjana, þrýr svifu á mér í einu og öllum hnóðaði ég undir á auðabræði eins og að drekka vatn. Þegar stríðið er búið skal ég finna þá í fjöruð þessa kalla og láta þá vita hvar Davið kipti ölið. Ég skal stopna til svoleiðis leiksýningar skjarni enni kýra ég hýtt að þessar heibreikur skrýði inn í kjallarana sína og þórið aðan hann aldrei út aftur. Í skrifstofu nr. 2 var leipur afgræðislað. Liðþjálfið sem enn var að borða hádægismatinn fjökk Sveik og Voditska skilriði þeirra. En þegar þið voru að kveðjast út á göttunni, sagði Sveik, þegar stríðið er búið, þá komdu heimsæktu mig. Mig er að hitta á hverju kvöldi eftir klukkan 6 í öldurhúsinu bykarinn. Auðvitað kemja, sagði Voditska, er slegistar? og hverjum degi, saði Sveik, og ef deyfðirði yfir mannskapnum, ætti að vera einhver ráð með að líka samkvæmið. Aðsum alltu kvöddust þeir og þegar talsverðu spölur var á milli þeirra kallaði kempan voditska og eftir Sveik. Þú ætlar þá að sjá um skemmti aðdriðin þegar ég kem. Rödd Sveik Þar skal ekkert ávanda. Þú lofar þá að koma. Svo leið stundar korn og þeir fjallæðu skvor annan Allt í einu heyrðistu rödd voditska hinum megin við hermannaskálanna Sveik, sveik, hvaða öll tegund hafa þeir í bíkörnum? En svo bergmálur grafísi hljómaðu rödd sveiks Það er rót sterkur Pópovítsjör Nú, ég held kannski að það væri smíkjóver voditska Og svo er hvem fólk, grenjaði Sveik. Klukkan sex þá í herrans nafn og fjöru tíu, öskraði Voditska. Ekki fyrir en hálfsjö ef ég skildi tefjast á leiðinni, sagði Sveik. Að lokum heyrðist rödd Voditska úr allmiklum fjarska. Hvernig er það? Getur þetta ekki komi, klukkan sex? Jæja þá, klukkan sex, rundi Sveik. Og þannir skildust vegir góða dátans og gömlu stríðskempunnar voditska Au veg hins vinum horna su vonar stjarnaskín að vegnast endurfundi við ástir róstur vín 20. kabli frá Brukk til Sókól Lukashöfusmaður þrammaði æsturum gólfi í skrifstofu all eftir hersveitar. Þetta var skuggaleg hóla í einum hermannaskálanum og inni var eitt borð, tveir stólar, olíu, brúsi og rúmstæði. Frammi fyrir honum stóð vanegk, liðhjálfi, bókari, herdeldarinnir og gjaldkjeri hennar um leið. Hér hafðist hann við allan dæginu og nóttunni svavan hér. Við dyrtnar stóð sílspikaður fótgöngulíði, skekkjaður eins og tröll karl norðan úr jötunheimum. Þetta var Balún, hinn nýji þjóttn höfusmaðsins, í borgaralegu lífi var hann malari, einhverstaðan nálagt krumlóf. Það er þokka piltu sem þér hafi valið í þjóns embætti hjá mig, sagði höfusmaðurinn við liðhjálfan. Ég er yður hjartanlega þakkláttur fyrir hugulsemina. Fyrsta daginn sem ég sendan eftir mat í foringja eldúsið átan helmingina matnum á leiðinni. Ég misti nýður, sagði fyturkeppurinn. Herra höfðusmaður, sagði liðþjálfin. Balún vistist vera allra ærlegasta skinn. En hann er svo klaufenginn að það er stór hættulegt að fá honum byssu. En mér datt ekki annar í hug en hann er dugandi þjót. Og ætti matinn frá húsbóndasínu, saði Lukas. En svo hann fá ekki nóvan mat. Þú voru ekki soltinn, vætti ég. Ég er alltaf hungraður, herra leysfóringi, saði Balún. Ef einhver leifir bröðbita, ég kaupi ég leifarna fyrir vindlinga og ekkert dýgir. Svona hef ég alltaf verið. Stundum finnst mér ég vera orði nokkurn veginn sattur En ekki er því að heilsa Eftir andartak fara gattnirnar að gaula Og maginn er tómur. Ef ég sé eitthvað ætilagt Fer munvatnið óðara að vætla út úr mér Ég fyrir þóð að sé engar kræsingar Mætti ég allra mildilegast byggjum Tvöfaldan matarskamt Helst vel út til látin Kæra þættir, Balún, saði Lukas höfusmaður Nú er mæliðin tróðin stekkinn og fleiti fullur. Hafiðir hættaræðins ósvipnilið þjálfi. Þessi hákur ég tur mata skamtin minn fyrir nú utan sinni eigin skamt og lætur sig svo ekki muna um að heimta tvofaldan skamt. Ég skal sínuðu baluna þér skulu fá ofurlíti til að melta. Fjörlið þjálfi fari meðan til Vætanhóvers undrifóringja og láti vætan hóferð bindan við stöðið í garði eldúsins svo hann geti séð allar kræsingarna sem matrættar er í eldúsinu og munnvatnið vætli úturónum eins og sóltinni tík sem er að snutta kringum að hangi kjöld spúl. Segíð eldasveinunum að skipta mataskamtunum hans milli hinna. Skalgerð, þær að komið er ballum. Þegar Vanegg kom aftur og tilkynnti að búið verið að binda balun vel og tryggilega sagði Lukas höfðusmannur þér þekkið mig Vanegg og vitið að mér þykir ekki gaman að þurfa að refsa mönnum en hér var ekki hægt að koma stundan því og látið yður heldur ekki detta í hug að þér séu þér einungist til þess að drekka rom og vín mér hefur verið sagt að yður þykji sopin góður Og ekki þarf að líta á nefið áður til þess að við vissu sína. Það stafar af kuldanum í Karpata fjallum herra höfðu smaður. Þar urðum við að drekka til að halda á okkur hita. Við máttum ekki kveikja eld og þá var það ekki annaður romið sem hélt í okkur lífið. Þar sem ekki var rom Urðu heilar hersveitir Gattfræðnar Hins vegar fengum við sem áttum rom Glóðanef Og svo kom skipum frá herstjórninni Að einungis þeir sem hefðu glóðanef Skildu fara könnunaferðir En nú er veturinn liðin Sæði höfusmaðurinn með töluverðum tunga Rom Herra höfusmaður að neyslu vara Sem ekki er hægt að vera án Hvaða árstýr sem er Það kemur manni ef svo má segja í gott skap Fyrir halvan pott af rom er hægt láta hermennina berjast við hvert sem með. En hvaða gapugsi að nú að hamra á dyrnar Getur hann ekki séð að skrifa stendur á hurðina Sér má ekki berja, kom inn Lukas höfusmaður sneri sér við í stólnum Og sá að hurðin var opnuð hægt og gætilega og með rólegu og virðulegu fasi lætti góði dátinn sveik fætinum inn fyrir þröskuldin og heilsaði í dýronum. Hann var gladlegur og áhyggjuleg svo og leit út eins og grískur guð sem í refsingastinni fyrir smásjófnað hefur verið settur í östurískan fótgöngu liðabúning. Þegar Lúkas höfusmaður sá góða dátann sveik, Lokaðan augunum snöggvast en Sveik horði ástúðlega á húsbóndasinn. Með samskonar velþóknun hefur hinn glataði og afturfundin svonur vafalaust og hort á föður sinn þegar hinn síðan nefndi sneri alikálfinn úr hálsliðinum honum til heiðurs. Tiltinni herra höfuðsmæður, hér er ég komin sjálfur, saði Sveik svo friálsmannlega höfuðsmæðurinn áttaði sig á raunveruleikanum. Í sama bíli sneri sveik sér að vanegg herteldabókara rétt honum skjöl sem hann dró upp úr frakkavasa sínum og sagði mig himnesku blíðu brósi Þetta átti ég að fá yfir herra herteldabókari Það er varðandi launagreyslur og skráningu mína í vistastýslunar Það er besta þér herra herteldabókari lofið okkur sveik vera einum stundarkorn sagði höfusmaðurinn Vanegg gekk framfyrir en stóð og hleri við dyrna til að forvitnast um þau hernaðalendarmál sem þessum tveim mönnum færu á milli. Lengi vel var stein hljóð fyrir að sveik og höfðusmaðunni og horfðust í augu, en loksgatinn síðan nefndi ekki orða bundist lengur og sagði með ískaldri hæfinni velkomin, herra sveik og kærar þekkir fyrir að þið lituð inn til mín. Þetta getur maður nú kallað heimsók. Til frekari áherslu að rakan nefann í borðið svo að blekbyttan dansaði og blekið skvettist yfir launast í slutnar. Herra höfus maður sagði Sveik. Ég skilaði brefinu eins og fyrir mig var lagt. Ég hafði upp á frú Kakonji og ég varð að segja að það er nú stikkið sem stingandi rík. Af því sá ég að nættu öruvísum flóandi í tárum... Lúkas höfusmaður settist á flett herdeldarbókarans og sagði hásri röttu hvenar ætli þér að hætta Sveik. Sveik létt sem hann heyrði þetta ekki en sjálfti áfram á eftirlendu við í ofurlítill klípu en ég tók alla sökin á mig. að því svo lögðu þér engan trúnað á, að ég hefði staðið í brefaskriftin við kvenmanninn svo að ég át miðan til þess að ég næði ekki neinn sönnunarkökn. Að því búnum var ég látin laus og ofurstinn gerði mig að boðliða hjáður og bað mig að skila til yður að koma strax yfrum til sín. Það er nú rúmur hálftími síðan en þeir gera aldrei ráð fyrir eðlilegum töfum þessir ofurstar. Þegar Lúkas höfusmaður frétti að hann hefði átt að vera að til ofurstans fyrir rúmum hálftíma snaraðan sér í frakkan og sagði með örvæntingar brostin í rödd kærar þakki Sveik þær réttlæti ætja gera endasleppt við mig en sveig grend fréðan með þessum huggunorðum of furstin bíður áreiðanlega eftir viður hann um kos sem er ekki annað að gera rétt eftir höfuðsmaðinum var farin kom vanek in sveig sat á stóli og var að skara í eldinn vanek horði áan stundar korn sparkaði svo aftur ofnhurðinni og sagði Sveig að sig herra hertelda bókari sveik Sveig með talsverðum myndúrleik ég verða tilkyniður og þó ég væri allur að vilja gerður gæti ég ekki hlýtt skipunniðar um að hýpja mig því að ég er undir aðri máttarvald gefin ég er nefnilega boðlýði hér herra sröðar ofursti fól mér elleftu herr Sveig mér og Lukashöfus manni sem ég var þjótt hjá En sækir meðfæddra viðsmuna minna hef ég nú verið hákkaður í tygninni og gerður að boðliga. Við höfusmaðurinn erum gamlir kunningar en hvað eru þér í borgarlegu lífi. Vanneq var svo undrandi á frjálsmannlegri og vingjarllegri framkomu sveigs að hann gleymdi drembilæituna og sagði ég er Vanneq Efnafræðingur frá Kralupi Efnafræði hef ég líka lesi, sagði Sveig Hjá manni sem hérd Kokoska og átti heim í Perstín í Prag Hann var mesti sérvítringur og einu sinni þegar ég að misgaunengi kveikti í bensintunni í kjallaranum svo að húsi brann til kaldra kola rakan með burtu og vegna þessarar ómerkilegu bensintunnu gati ég ekki lokið námstímanum Í þessum svifum ringdi símin Herdeldarbókarinn hljópa tólinu greið það upp lagði það fljótlega á aftur og saði gramur þeirra byggja með að koma í herdeldaskrifstofuna eitthvað hlítur að vera af segiði ekki gerðjast mér aðví Sveig var einn Skömmuseitna símin aftur Sveig svaraði Vanegg, hann er farin í herdeldaskrifstofuna Hversi í símanum? Bóðliði 11. hersveitar en hver er þú? Nú, bóðliði 12. hersveitar Sællfjallagi sveik heiti ég en þú? Já, brán Ertu skildur brán hattara frá Karlín? Ekki það og þekkir hann ekki Já, ég ég hann ekki heldur sá hans nokkvast í sporvagni Hvað er títt? Ha? Ekki bön uh, Hvenar legum fara? Yæ verið hugmynduna. Það hefur ekki verið borðið undir mig. Hvert ættum við svo sem að fara? Auðvitað út að víxstöðvarnar greiningin vin. Er sem sagt mér hefur ekki verið tilkinn það. Að þú ert dálæglegur boðliði. Hvar er höfuðsmaðurinn þinn? Hjá ofurstænnum. Átti ég þig já von? Okkar grænjægsl er líka og boðliði þrettándu hersveita tilkynnti mér í síma náðana að sinn madur væri líka farin á fund og fustans. Mér geðjast ekki að íra írafári og þú veist ekkert. Hvaðan eftir? Frá Prag. Nú er heima og þú veist alls ekki neitt. Og það er eins og ég standa á sama malt um allt. Hvað hefur þið fyrir stafni? Já, ég er nýkomin frá réttarhaldi. Anna mál var það félagi. Ég er lítinn til þín setna í dag, sæll á meðan. ætlaði að kveikja í pípunni sinni þegar síminn hringdi aftur. Ég ansi þessum fjanda, hugsaði Sveik. En síminn hringdi án aflátt svo að Sveik mistið að lokum þólinnmæðina, greip, hérna, tólið og grenjali. Halló, hver er þar? Þetta er Sveik, við allaveftu, herr Sveik. Sveik þekkti rödd húsbóndasins í símanum. Hvert fjandan eruð þið að slóra? Hver er vanegg? strax á hann í síman? Tilkynni herra höfuðsmöður ansæði sveik fyrir skömmu hringdi símin enga útúldúra sveik. Ég er engan tíma til að þvaðra við yfir. Kalli strax á vanek og við hefði engin titla tóki síman tilkynni herra höfus maður ansæði sveik herra vanegg herteldarbókari er ekki við sem stendur hann var kallaði til herteldaskrifstofunar fyrir svo sem stundar fjörðundi ég skal jafna ummiður þegar ég kem heimsveik það skal ekki farast fyrir hversveiknum dauðanum getið er ekki svarað stutt og laggott strax svo þér hefði lagt hérna tólið á þögn nýrringing Sveig grípur hérna tólið og fær helli dembu af svífillingum, skítbuksi, lúsablesi, fjörulalli, hvert fjandan eru þeir að gera, hversum að ringi þeir af í eirað á mér, afsætti þinn þér sögðu þau að ég ætti að leggja hérna tólið á. Eftir klukkutíma verð ég komin heimsveig, svo að þér með fara að hlakka til, en á meðan egið er að fara í hermannaskálana og leita uppi í einhvern sveitarfóringen, til dæmis fúks, og segja honum að fara með tíu menn til byrðaskálans og sækja nýðursuðu vörur henda herðildinni. Sveig leitaði lengi árangus löst, ekki einast að heldur einnig að hínum sveitarforingjónum. Loks fann hann þá við eldtúsi þar sem þið voru að naga kjöta af beinum og horfðu ánægðir á svipa balún sem stóð bundin í garðinum. Einn eldasveitnin hafði öngast yfir hann og stungið upp í hann rivjabita sem hann jóðlaði á. Hann leit út eins og villimaður. Hver ykkar er fúks sveitarfóringi, spurði Sveik þegar hann hafði loksins þefað upp í aðseturstað undir fóringjanna. Fúks sveitarfóringi fannst engin ástæða til að gera vart við sig þegar hann sá að það var aðeins óbrotin fótgöngulíði sem spurði eftir honum. Hver fjandin er þetta, sagði Sveik Hvað á ég lengi að spyrja eftir þessum fúks? Fúksveitarfóringi gekk fram og hóf reyðilesturinn með miklum virðuleik. Hann væri alls ekki neitt þessi fúks, heldur herra fúksveitarfóringi og ef hann væri ekki ávarpaður og kurteislegan hátt skildi viðkomandi fá á snúðin. Hægan kunningi, sagði Sveig með áherslu. Fari strax með tíu menn til byrðaskálans og sæki niðursuðu vörr. Sveitarfóringin var svo undrandi að hann gætt ekki stunnið upp orði. Það þýður ekki að standa klumsa hér, saði Sveik. Ég er boðliði allastu hersveitar og fyrir andartæki var ég að tala við höfusmanninn í síman. Svo leiði símtölu eiga að vera stutt og laggóð, strax með tíu menn til byrðaskálan, saðan. Og ef Sveitarfóringin fer ekki strax, þá látið mig vita í síman og ég skal jafna um hann. Það skal ekki verða urmull eftir af fúks veitarfóringja, sagðan. Þegar þekkið ekki höfusmanninn eðla vín. Sveik horfði Sigri Rósandi á undirfóringjana sem voru orðnir úrkomulegir á svipinn. Fúks muldraði eitthvað í skeggið og gekk burt. Hvað á ég þá að segja höfusmanninnum, kallaði Sveik á eftir honum. Að ég sé komin með tíu menn til byrðaskálan, sagði fúks. Nú ætlaði þeir að gera alvöru úr gamni, sagði Blasek Líþjálfi. Við eigum af stað. Þegar Sveik kom aftur inn í skrifstofu all eftir hessveitar, ætlaði hann að gera alvöru úr því að kveika í pípunni. En þá ringdi síminn rétt einu sinni. Aldrei er fríður, tautaði Sveik. Hvaða rosa brestu skildinu þetta vera? En það var þá bara höfusmaðurinn. Hvar hafi er ali mannins Sveik? Þetta er í þriðja skipti sem ég ringju og enginn svarar Ég var að stugga við peyjónum herra, höfusmaður Eru þeir þá lagðir stað? Farnir eru þeir víst En ég veit ekki hvort þeim verður nokkuður verki Á ég að skreppa þanga og lítið eftir þeim Yttu þér fúksveitarfóringja Fann ég hann en þetta er mesta sluttmenni Í guðana bænum hætti þess veg, er að komin. Það bólar ekki á honum enn herra höfusmaður. Öskrið ekki svona í síman. Hafið er ekki hugmyndum hvar van að gerð. Hefur ekki minnsta grunum hvar mann grílan er að slóra. Hann er farinn úr aðarskriftofun og hefur sennilega sest að í gildaskála fóringjanna. Farir þanga sveik og segir honum að fara til byrðaskemmunar. Og eitt enn leytið upp í Blasek og segiði honum að leysa Balún og senda hann til mín. Leggið hérna tólið á. Sveig lagði stað til að framkvæma skipanirnar. Þegar hann hafði upp á Blasek liðhjálfa og tilkynnti honum þau fyrirmæli höfðusmann sem það láta Balún lausan nöldræði Blasek, mikið var að hann skildi vera sveltur í helg, Sveig fór með honum til þess að líta eftir framkvæmd skipunarinnar en fyltist því næst með balún til veitingaskálas þar sem man bjóst við að finna vaneg herdeildarbókara Balún leita Sveig sem frelsara sinn og héta gefun um helmingina fyrir góðgæði sem man fendi sent heiman En þá er nú blessunulega farið að líða að sláttur tíð heimas að þið barlun þunglindislega. Hvort viltu heldur feitan eða maður hans berðil? Segðu bara til því ég skrifa heim í kvöld. Svínimið lítur að vera minnst og kosti 300 pönd. Hausin er eins og bolbít og svoleiði svín eru bestu svínin. Það er ekki amalegt að láta flerskið af þeim brána á tungunni svini sem ég slátræði í fyrra var 320 pund og þá át ég þanga til ég stóð á þambi en það var líka stólpa gripu sagðan eins og í leðslu og þristi höndsveiks þegar ég stiltust ég ólðað ein eintómum kartöblum og það hljóp í spik ég saltaði flestir og byti að svolíðis flestir með kartöblum og súrkáli er engin fanta fæða Á eftir fær maður sér kolluð af öli, í kemur sér notalega fyrir á rólegum stað og maður er allsæll en stríðið hefur svipt okkur þessum paradísardraumi. Balún hins ískeggjaði stundi þungan og gekk til herdeldaskrifstofunnar en sveik gekk til veitingaskálans eftir gömlu lindigöngunum. Vanegg herdeldarbókari sat þar inni í góðu skapi og var að útlista fyrir kunningja sínum undirforingja úr herráðinu hversu mikið hann hefði grætt á glerlítum og steinlítum fyrir stríf. Undirforingin úr herráðinu var komin á það stíg honum var til alls trúandi um morguninn hefði komið búkarseigandi sem átti svon í hernum, stungið að honum lítilsáttan mútu, boðið honum í gildaskála og veitt honum konunglega. Nú varan hann orðin leiður í skapi því hann var hættur að finna bragða vínunu og rausaði samhengislausan þvætting. Þegar sveik gekk inn var vaneikar reyna að gera honum skiljanlegt hversu mikið hann hefði grætt á steinlitnum en undirfóringin svaraði í sumatunglið á heimleiðinu dóan og lét ekki detti sínum að bref. Þegar hann kom auga á Sveik, síndist honum hann vera annar maður og fór að skamman fyrir búktal. Sveik virtan hann ekki viðlits en vék sér að vanegg sem orðin var góðgladur. Herra hertelda bókari, sagði Sveik. Þér eigi að fara strax til byrðaskálans en þar býður fúks sveitar fóringi eftirriður með tíu menn. Það á að útluta dósamat. Þér verði að þjóta eins og fellibýlur því er að höfðus maðurinn er b Vann ekkur hló og sagði þá væri ég nú orðinn rugglaðir í rýmunulambi mitt. Ég myndi gera gísa sjálfu um mér, engillinn minn. Nógur er tíminn, gugsunginn minn, því að byrða það skálinn hleypur ekki frá okkur og hér er ekki um eldsvoða að ræða. En þegar Lukas höfuðsmaður er búna að, að vistum jafn margar hertildur og ég, þá má hann segja mér fyrir verkum vindhannins á. Strax í morgun var mér tilkynnt í herstjórnaskrifstofunni að við ættum að sækja vistir í dag og leggja af staði fyrramálið. Og hvað gerir ég? Fór beina leið hingað og fekk minn neðan í því. Hér er notalegt að vera og mér er fjandansama málk. Dósa matur verður aldrei annað en dósa matur styrjöld aldrei annað en styrjöld. Ég þekki birðaskálan betur en höfuðsmaðurinn og það eru tómir höfuðórar ef ofrustinn lættu sig detta í huga dósa matur sé til í birðaskálanum. Þar er aldrei verið snevill af dósa mat. Við höfum alltaf verið að fáan hjá öðrum herdeildum og til dæmis á Benesof herdeildin ein hjá okkur 300 dósi. Yður má því vera ljóst, minn ljúfi, að óhættir að gefa sýn tíma til að anda. Ertu með á köttin kartöflubblómi mitt, spurðan hann lokum og sneri sér að undir fóringjanum en hinn síðan nefndi svaraði út í höft þegar hún fór þandun út reglífina það er laugrétt, sagði vana hertildar bókari best að láta vaða á súðum þó að ég segi í herstjórna skrifstofin að við eigum að fara á morgun, ætti enginn að vera svo barnalegur að trúa því getum við farið án vakna ég bara spyr á játbrautastöðin er enginn vagn sjáanlegur, svona var líka seinast, þá vorum við að býða á játbrautastöðin tvo daga eftir því að einhver vorkend okkur og send okkur lest Og þegar tilkom vissum við ekki hvert við ættum að fara og ofurstin hafði ekki hugmynd um það heldur. Þannig fórum við um allt ungur í landa engin vissir hvort við ættum að fara móti rússum eða serpum. Seinast vorum við reknir úr lestinni í dúkla og þar var dustað úr okkur ríkir. Ekkið liggur á mínir elskanlegir, kemst þó hægt fari og það sem skeðu seint er ekki ómerkilegar en það sem skeðu snemma uppkoma svikum síður og svo enn og það Vínnið er óvennulega gott í dag hjælt van að á þess að hlusta og fyllir í ég heimsbyggju því fóringjans þeim megi trúa því mínu brúðupóstular að ég hef ekki dansað á rósumundagana og á ég þá að gera var óðharfa út af smámunum fyrsta herdildin sem ég afgreitt út í svaðið á Vígvallonum var tilbúin að láta leiða sig til slátrunnar eftir tvo klukkutíma Þeir sem byggu hínar herdildirnar af stað voru að dunda í tvo daga, veldur hver á heldur. En sveitarfóringin okkar var líka prehnós í lýsfóringi, bráðröskur náungi. Og hann sagði sig svona við okkur, fari gætilega öllu piltar mínir, það er óþarfa svitna og allt gekk eins og fingur í þumal. Vi byrjuðum ekki að búa okkur fyrir en tveim klukkutífum áður en lestin á þeir lækja stað. Vilið er ekki tilliðu sveik og fáður oppolítin leka í glasi. Vandi er velbáðin að neyta sæði góði dátins veik og mændi solgnum augum og drykjarföngin á borðinu. En því miður þar ég að sinna skrifstofustar honum, hugsiðiður annað eins og það ef síminn hringir og enginn er til að taka hérna tólið af. Farið er þá, blessaður dillingurinn, en munið það meðan þér lífið að þetta er ekki fallega gertafiður. Góður boðliði á aldrei að vera þar sem mann getur orðið að gagni. En það eitthvað varða húðlátti. Þér megið ekki leggja ofmikla rækt við embættið því satt að segja er ekki til ræðilegri manneskja en skildur rækinn boðliði sem langar til að gleipa alla herdildina með húð og hárið. Í guðs friði elsku vinur. En sveik var komin út og á leið til skrifstofunnar. Vanegg satt einn eftir ásand undir foringjanum sem hjælt á vinnflosku, klappaði hennar viðkvæmni og blíðu og þuldi samhengislausa setningar eins og tungsjúkur spáprestur. Oft hef ég gengið um þetta þorp, anþess að hafa hugmynd um að það væri til Nú er lýðið hálft ár síðan ég náði embættisprófi og fekk doktorshattin. Ég er gamalt og vorrek. Ást er það ekki lútsía mín. Herdildar fór að leika laga á borðplötuna út úr leiðindum en bráðlega rættist úr fyrir honum því að dyrnar voru opnaðar og matsveitnur fóringi eldúsinu júræta að nafni að rambaði inn og sletti sinni yfir á stól. Í dag var okkur skipa láta hendi að rommi nesti handa herdildinni sagðan þvoklumæltur. Og þar sem við áttum engan glerbrúsa til að mæla rommiði, urðum við að tæma einn. En það ætlaði ekki að verða badni brók. Allir eldamennirnir að hjálpa kokknum með stein steinlá eins og dálettar hænur eftir ofurlitla stund og ég er ekki vel góðu sjálfur hef sennilega ofreikna mjög um fáeins staup nema ofhustin kom á seint og fekk ekki degan dropa. Ég reyndi að vekja þá sem eitthvert lífsmark var með og, og nú voru þeir að brasa handunum engurs konar uppsölujapning. Það held ég verði nú græsingar. Þetta er eins og í ævintýri úr draumi frelsas mannsaði vanegg sem hafði yndið að falla orðum þegar hann var við skál Kokkurinn júræða fjall í algleimi heimspeikilegra huleyðinga fyrir stríð hafðan gefið út dullspeiki rít sem hétt rúnir lífs og döyða eftir að hann hafði gert ymsa lífspeikilegar athugasendir viðvíkjandi æfintýrinu í eldúsinu sveipaðan sig skikju þagnarinnar Vannek herðildar bókari hælt áfram að leika laga á borðplötuna með fingurónum og þegar hann myndist þess að við byrðaskálan byðu eftir honum tíu menn bandaðan frá sér og hlóg. Þegar hann kom heim í skrifstofuna sentum kvöldið sat sveik við síman að vera eða ekki að vera, sagði Vanegg, um leið og hann skreið Sveik vek ekki frá símanum því að Lúkas höfusmaður hafði hringt til hans fyrir tveim klukkutímum og sagst vera enn á fundi hjá ofurstanum en glemdi að segja Sveik að hann mætti fara. Þess vegna svaf hann svefni hinn að réttláttu með vangan við símatólið unds hann rökk upp við kvella hringingu. Halló var sagt, þetta er í herfstjórna skrifstofunni. Skrifstofa, her herfstveitar hér, sagði Sveik borgin mannlega. Náði því blíjant og tagiði skeiti Því næst heyrði sveik margarattir í einu Því að síminn var í ólægi og öll samtöl sem fóru fram á sömu línu heyrðust Loks þagnaði kliðurinn og sveik heyrði sagt Lesi þetta nú fyrir mig og hafi hraðan á Hvað á ég að lesa? Skeiti þauðvitað Hvaða skeiti? Nú er heima, eru þeir heyrna laus? Auðvitað skeyti sem ég las yfir fyrir. Ég heyrið ekki bauinn. Það voru einhverjir að þvaðra saman í símanum. Aldir að ég segja að gera gamni mínu. Reyni þá að hlusta. Ell eftir að hersveitt. Endur taki það. Ell eftir að hersveitt. Höfuðsmaðurinn, má ég heyra? Höfuðsmaðurinn. Komi á fund í fyrramálu klokkan nýju. Það við náð því. Eins og að drekka vatn. Underskriftin er Schröter ofursti erstisauður Má ég heyra? Schröter ofursti erstisauður Ó guð varð veiti mig Hver tekurum út í skeitinu? Ég? Æ, æ, æ, æ Martar manna bölið Hver er þessi ég? Sveik heitir maðurinn Varð það annars nokkuð fleira? Nei guðið lof Nokkuð að frétta? Ekki bauinn, allt við sama Vitið þér hvernig á að leggja stað? Barnalega spurt Þetta veit ekki einu sinni keisarinn hvað þá aðrir í góðan ótt. Sveig kallaði vanganum upp að símatólinu en rökk uppið aðrar hringingu eftir stundarkorn. Halló, alletta hersveit hér, sagði Sveig með myndúrleik. Hver er þar? Þrettanda hersveit. Hvað er klukkan? Ég næg ég ekki miðstuð og við farið að leiðast að bíða eftir að verða leistur af. Uh, klukkan nokkar stendur. ein hér. Vitið þér hvernig að lagt verður af stað? Nei, og þeir vita ekkert í herstjórnarskriðstofunni fremur um vandir. Vitið þér hvert á fara? Sennilega til Rússlands. Eða til Serbíu. En við komum stað því í pest. Ef lestin fer til hægri þá er það Serbia, en Rússland ef hún fer til vinstri. ja loksins á að leysa mig af. Góða nótt. Og enn létt góðidáttins veik sér líða í brjóst en í þetta skipti glemd hann að leggja hérna tólið á svo að hann varð ekki fyrir meira ónæði þessa nótt. Eins og er bölvaði símanvörðurinn í herstjórnaskrifstofunni háttu í hljóði yfir því Að enginn skildi svara í skrifstofu elleftu hersveitar og taka á móti nýju skeið til þess efnis að fyrir hádegi í daginn eftir ætti að tilkynna herstjórna skrifstofunni hversu margir hefðu ekki ennþá verið bólusettir gegn taugaveiki. Meðan þetta gerðist hefði Lukas Höfuðsmaðu setið í gildaskála fóringjanna, spila við sansjör herlækni og drukkið svart kaffi. Nú renda hann úr síðasta bollanum og held heim til sín, en það raksta hann á síðskekkjaða rísan Balún sem var að brasa einhvers konar kjötkásu í skaftpotti á eldunartæki höfðsmannsins. Ég leifði mér stamaði Balún, ég gerði svo tjarfur herra höfðsmadur aða, aða, Lúkas leit á hann. Á þessari stundu síndist honum Balún aðeins vera stórt bark Einnföld og lítilsild mannvera og hann yðræði þess að hafa látið bindan fyrir græði sem stafaði af óleiknandi sulti. Mallaðu bara, balun minnsaðan, og leist af sér sverðið. Á morgun skal ég sjá um að þú fáir tvöfaldan bröðskamt eftir leiðis. Þegar sveik vaknaði í byrtingu morgunin lagði kaffi ángana vitumanns. Hann lagði hirnartólið á, eins og hann hefði nýlókið símtæli, gekk um gólfi í skrifstofinu og söng. Hann byrjaði miðju kvæðu um hermann sem dulbýr sig í kvenmannsföt og arkar af stað til unnustu sinnar í milluna. Malarin leipur honum inn en rópar svo til konu sinnar ef hún hefur ekkert nesti eldaðu kvöldverð næturgesti. Konna mallaran sig þever hinum prettvísa hermanni að borða en næsta vísa fjallar um heimilisbölvið Árrladax í kvennans kvatti hjónin leyfi strengur indisleg var anna stína en ekki mun hon jónfrú lengur Sveig söng síðustu ljóðlínurnar svo mikið til tilfinningu að vanag herdeildar bókari rúmskaðist Og nýri stýrurnar á raugunum. Ég fer ekki á fætur fyrir ég að fæ kaffi, sagði Vanegg ákveðin. Það múr svo sem búast við að er þeyti manni fram og aftur í dagans og í gær og allt er það svo til einskis. Vanegg gespaði og spurði hvort hann hefði ekki þvadrað einhver býstn þegar hann kom heim. Ekki raug nú að þýsaði sveik. Þér voru með einhvern heimspeiki þvætingum að vera eða ekki að vera en svo uldu þeir út af og hlutu eins og bekri. Sveig þagði stundar kort, gekk fram að og leraði en gekk því næsta rúmi herteldar og sagði hvað mér viðvíkur herra herteldar þá dætt mér í hug þér voru að tala um að vera eða ekki að vera maður nokkur sem hétt Satka og hafði þann starfa að kveikja og slökva göttuljósin í letna. Þetta var upplýstur maður og gagnkunnur allun knæpunum í letna eða því það er erfitt að eyða tímanum sem líður frá því að kveiktur og þá gættur að slökta er aftur. Og þegar leiða mótni kom hann heim í gæstöðina og talaði á líkan hátt og þér hann sagði alltaf teningur hefur hort, þess vegna er teningur hýrndur. Ég heyrði þetta með mínum eigin augu meinu sinni þegar drukkin laurugluþjótt fór með mér að miskáningi í gastöðinu í staðinn fyrir lauruglustöðinu eftir ég hefði pissað á göttuna. En, hérðsveika á fram að lokum fór illa fyrir sattka þessum, hann gekk í marjusöpnuðin og fór með hinnum himnesku Jónfrúm að hlusta á predikanin síðala jemelkassu. Og hann var svo heilladur að hann glemdi að slökva gasljósin í hverfinu sínu og ljósin loguðu án aflátt í þrejá sjólatinga. Það er ákveðlega hættulegt sjálfsveik áfram þegar menn villast út í heimsbyggilegar vangaveldur. Það minnir alltaf á óráð sjálf